Того ж таки червця в наступний день. Людота привів молоду жону додому, вже коли сонце підбилося вгору на три сулиці і зазвичай упав перед старцем навколішки. Те саме зробила й умикнута киянка. «Діду, благословіть!» Старець взявся розпитувати, хто вона, ця дівчина, яка вирішила прийняти духів його роду. Людота, затинаючись, розповів дідові все – Вмовчув тільки найголовніше, що Славка – роба київського князя. Дід проте не спитав, і хлопець вирішив до часу мовчати. Як «да нас, даш Богом, уречуть, так і буде». І старець, поклавши молодятам руки на голови, спитав. «Чи приймаєш ти святих духів роду нашого?» «Приймаю», – з готовністю відповіла Славка. «Чи корити йомуся законові і поконові роду нашого?» «Корити йомуся. «Чи шанувати ймеш слово старців молодших і старіших? «Шанувати ймеш. Чи шанувати ймеш може свого і честь свою жоночу?» «Шанувати ймеш. Чи любити ймеш, як матір свою, землю вири нашої?» «Любити ймеш. Клянися!» Славка нахилилась трохи вперед, узяла грудочку сухої чорної землі і поклала в рот. А старець ревно стежив, чи не гребає вона їхньою землею. Дівчина повільно жувала, на зубах їй хрумкав пісок, але вона мужньо ковтала ту землю, яка прийняла її за рідну. По спині в неї пробігав морозець, бося клятва навіки, і переступати її не можна. Людота теж пильно дивився, і серце його проймалось гордощами і любов'ю. З батьком та матір'ю владнали ще легше. Син був уже дорослий, у хаті пара молодих дужих рук ніколи не зайва, та й невістка сподобалась їм з першого ж разу. Отець, глянувши на неї з-під лоба, суворо мовив, «Будь!» Матері б хотілося гарного весілля, та на весілля багато треба. Не ж, хоч і не принесла по собі нічого, за тей війна збирати не доведеться. На дворі бігало ще п'ятеро молодших синів і чотири доньки, тож весіль буде та буде, аби твої коржі з маком. І мати теж сказала, «Жий собі з людотою та діток не живай, а мені онуків на старість». На другий день купала теж ніхто в городищі не працював, і молодята подалися до Яропіні на волю. Славка була щаслива і збуджена, гасала понад берегом, наче молода Оленка, і дзвінко сміялась, і тільки час від часу позирала на всхід сонця, і тоді очі її поймалися тривожним серпанком. Вона вперше відчула себе вільною, вперше могла бігати отак і горнутися отак до любої серцю людини, до свого лада. І ніхто не гримав на неї, і Людота дивився її вічі, мов, у глибокі кринички. Народилася Славка літ тому шістнадесят у далекій землі хліборобного племені Улучичів, де полудневий бог злучає води свої з тихоплинною синюхою. Жила вона з татом і мамою в гарній мазаній хижі над плесом, і жила доти, поки село не заскочило жорстока сацька орда. Саки напали вночі, перебивши сторожу над засіками і кого вбили, кого спалили живцем, а решту побрали в полон. Мало хто і урятувався тієї ночі. Тата з мамою та її маленьку скрутили й повели в дикий полудневий степ на робочий торг у грецькому городі Ольбії. Греки перепродали їх перським гостям, перси своїм сусідам-вірменам, а вірмени повезли назад, до тієї таки Ольбії. В цих безконечних мандрах померла славчина мама. Тато ж ублагав полянського гостя, який придивлявся до нього, купити його разом із донечкою. І чи то благання допомогли, чи може щось інше, бо діти робочичі цінували здешево, гість купив і її разом із відцем. Так вони й потрапили до двірця київського князя Милодуха тому п'ять літ. Княгиня Рада визначила обрік їхньої неволі. Для батька шість літ, а для неї десять. Наступної масниці батька мали відпустити на волю. Славці ж лишалося ще багато, бо срок викупу для дівчини роби починався з дванадесятої весни. І хоч за неї княгиня дала вдвічі менше, ніж за батька, та всім відомо, що жона може заробити впротяг 12 місяців лише гривну, дівчина ж – півгривни. Людота блукав із жоною понад зеленими берегами Яропіні до самого вечора. Поверталися вже смерком, поспішали, бо жоніння жонінням, а завтра вранці треба вже було вставати до діла. Та біля підпертих із середини воріт на них чекала неприємна звістка. Приїздив з Києвого городу Тивун одмалко до Мажерича і загадав Славці вертатися. «Не пущу!» – сказав уперто Людота. «Нехай дідо виру дає!» «Ой, сину!» «Не дасть вири, діду, Засумнівалась мати, батько ж мовчав і навіть не дивився у їхній бік. Людота побіг до старця. «Діду, благословили сте нас до злюбу!» Сказав він, дивлячись собі під ноги. Та дід, мов, ляснув його по щоці. «Чого ради не повідав, Єси, що дівка твоя княжа роба є? Мовив вон, що вон, ж дні до вечора йшла до мів. Так буде!» Ці останні слова були невблаганним присудом, але Людота наважився заперечити старцеві дайте за неї виру. Де ж я тобі тих вир наберуся? Там того дні виру за нава, сього ж дні за дівку. Не зумів єси вмикнути якусь вольну смерду? Виганяй з хижі, хай іде до княжого двірця, і повторив Так буде. В голосі старця бримнуло залізо, і Людота зрозумів, що далі благати марно. Проте й жену свою не вигнав з дому і ліг із нею спати. «Дасть біг день, дасть біг ум, що буде, та й буде!» Та вранці, ледве в хижі повставали, зачувся Гомін. По той біктину стояв княжий Тивун, а біля нього два можжі зоружені. Старець Гомоніви з батьком сидячи на пріспі хати, і батько тупо дивився під ногу. «Ви її, діду!» – похолов Людота, ступивши крок до пріспи – і діду відповів, «Не можу которитися з князем. Не мовив Єси того дні, що вона є роба княжа». Славка, мов заговорена, пішла сама до хвіртки. Людота митнувся, щоб утримати її, схопився на ручки з тивуном, тоді можі пострибали з коня і скрутили людоту вішками. Хлопець пручався, відбивався, але його припнули між кіньми і повели до городу Києву. Ні старець, ні хтось інший із сільчан не прийшов йому на підмогу, хоча впоратися з тивуном і двома межами могли в одну хвилю, і Людота, затамувавши в серці людь, пішов сповитий мовляличка і припнутий на двох мотузках до сідл. Славка ж ступала, покірно схиливши голову і не наважуючись озирнутися. Дорога здавалася Людоті такою довгою й жахливою, що він аж зубами скриготав, плентуючись між кіньми. І коли проминули діброву і попереду зачорніла стіна гостроколу, плюнув, мовивши слова страшного прокльону. Над Києвим городом, виблускуючи проти високого сонця білими і чорними крильми, літали голуби, сотні голубів усякої масті. І все було поганою прикметою. Князь Богдан зустрів їх на високому ганку, вбраний у полотняну сорочку, заправлену в ногавиці й босоніж. Вид його не провіщав нічого доброго, і Людота знову згадав голубину з граю. «Осе він і є!» – грубим голосом поспитав у тиву на князь. Усе в ньому було грубе і голоси, кремезні плечі, і здоровезні ноги припорошені курєвою. Десь то ходив двірцем без поробожень і широкі лопати ще рук, і навіть карий оселедець на блискучій голові. «Осе є княже, догідливо мовтив він. Асей є тароба, що виджу, проказав князь і зійшов приступками додолу. Постоявши біля людоти, він підняв його вперто схилену голову. Людота сіпнувся і визволився із князової руки. Пощо незориш? Не маю хоті, буркнув молодий смерд. А женитися мав є сихіть. Людота блимнув на князя, і той знову спитав його. «Відав, Єси, що діва то є моя роба!» «Відав, Єснь!» – вибухнув хлопець, і князь несподівано відступив крок назад, уражений незборимою з ненавистю в очах сього скрученого юнака. Тоді вже тихо спитав. «Відав, Єси, умикнув? А чи свідав те, що між роби стає також робом господаря її?» Було видно, як обличчя князеве закипає червцем і зловісно виблискують очі. І сем віддав!» – одповів хлопець і подивись Богданові просто у вічі. І умикнув такис!» І вмикнув, та вмикнув єсмь. Пощо? Бо так дана захтіла, дана. роздратовано крикнув отрок, і всі сподівались, що князь шмагоне сього непокірця гарапником. Та Богдан сказав Тивунові. Розкрутіть його. Мовив тихо, незвично глухим і здавленим голосом, і всі були страшенно здивовані, бо в тивунових руках уже брящало залізне путо з хитрим київським замком, яким спутують коней і непокірних робів. І ніхто не знав, про що думає всю мить князь, і жоден з присутніх, а найменше за всіх Людота, не сподівався, що він скаже. Пустіть її, опрощаю. А він так і сказав. І льодоту розв'язали, і отрок мовчки розтирав на бряклі руки, не би найголовніше, в тому й полягало, щоб терти долонями червоні й глибокі рівчаки на зап'ясках. І не смів підвести очі, бо було незрозуміло, чому соромно і незручно. Вже краще б думалось йому всю мить, його б торсали й били. І все б він зніс легше, бо до цього ж був готовий. Усі теж стояли, мов, їм стало незручно, і коли нарешті Людота спромігся на перший крок, ті, що стояли круга, полегшено зітхнули. Хлопець поволі віддалився, минув двірцеві ворота, заспускався дорогою в окольний город, не випроставши плечей і не обернувшись, а позаду й досі не вірячи в те, що сталося, йшла Славка. До самого вечора і увесь день по тому Київський князь тільки й думав про сей дивний для самого нього випадок. Думав не за те, що зрештою від кількох утрачених гривен не зубожіє, в княжій скітниці багато сребла й золота. В голові снувались останні слова молодого смерда, і на душі було порожньо й тоскно. Хіба ж не міг і він учинити так само, як сей незнайомий йому городищець? Хіба забракло сили й міжності прискакати на доброму жеребці і схопити й завести на край світу жану, яку любив від малих літ і почуття до якої не згаслий сьогодні? Що не робив Богдан і куди б не ходив, ота думка не давала спокою, і сумні заплакані очі Ясновиди, якими, запам'ятав їх із останньої зустрічі, стояли перед ним і бентежили душу. Вже два літа в княжому хоромі жила чужа й нелюба людина, княгиня Руска, і сигнал Богдана в степ і вліз, аби далі, аби не дивитися на неї. Він цілими днями блукав у далеких дібровах чи їздив на Прип'ятські риболови і додому вертав лише з необхідності. Все було б інакше, все було б не так, якби йому в той день позаторішньої весни не забракло рішучості. В такому стані й застукав його Людота. Він либонь пантрував на Богдана, бо постав перед очима саме в ту мить, коли той збирався сісти на коня й отопити смуток у зеленому шумовинні діброви. Людота вийшов за воріт і мовив. «Княже Богдане, що ти за... за все хочеш?» Гатило здогадався, про що мовить отрок, і тільки скислився. «Нічого не хочу». Людота наполягав. «Ні, ти наречи, я й зроблю теї». «Нічого не хочу!» – вже роздратовано мовив київський князь і смикнув жеребця за воздечку. Жеребець казився і не хотів підставляти йому стримено. І Богдан знову і знову смикав його, ще дужче дратуючись, бо поряд стояв не схильний у своїй упертості хлопець, який нагадував князеві про його власну безціль. «Гречи, княже Богдане!» – підвищив голос Людота. І князь крикнув. «Вречу! Хай прокудять тебе з двірця бичами!» І нарешті таки зловчився поставити ногу на стримено. Та Людота вхопив коня за вузду. «Хочеш, я здобуду тобі Юрів меч?» «Який меч?» – невірючи перепитав Богдан. «Юрів!» У князові все отерпло. Він проказав. «Де ж чув про меч цей?» «А чого в'єснь?» – ухильно відповів Людота. «Що ти єси, «Смерть!» Богдан подивувався, з якою гордістю вимовив те слово хлопець. Людотаж, наче, зумисне сказав у друге. «Смерть єсьм, і вільний орач, княже! І усі в роду моєму, суть смерди! Відай це. І коли тобі смерть рече слово, то так і буде! Це видж!» По тому слові Людота пустив коня, нахилився, взяв із землі чорну грудочку і з'їв її, як їла кілька днів тому його жона Славка. Богданові знову продерло спину морозом, ошпарило варом, і він тихо сказав. «У чим клянешся, смерде?» «Утім, що чув, Єси!» сказав давлячись чорною землею Людота, бо був і сам до межі схвильований, адже все клятва найстрашніша, й через землю, яка нас породила, ще ніхто й ніколи не переступав. «Я не йму тобі віри, смерде!» проказав Богдан, але хлопець уже здолав ковпнути і вже твердим голосом відповів. «Їв землю!» І то таки щось значило. І князь Київський, широко розплющивши віші, Зорив на дивного смерда, який говорив, незрозумілі речі й ятрив у його серці глибоку й давно наболілу, сховану від чужого віча виразку. Людота торкнувся травою рукою тепер, уже як рівний рівному, бо після такої клятви людина підноситься навіть у власних очах і мовчки пішов з двірця князь наздогнав його вже за ворітьми, де дорога збігала в окольний город і поміж високими хатами та хоромами в'юнилася на той бік засіки. Гупнувши на землю, він повів коня в руках. Людота стримано всміхнувся князеві, тоді раптом щиро й весело розтягнув уста до самих вух. «Чуєш?» – сказав Богдан. – «Іди до мене». «Куди се? – «До двірця». Чого ради? «До двірця й годі». «Що б їм там робив?» «А що тямиш? І що волів бис? «Ковач єснь», – відповів Людота. «То йди ковачем. Я маю добру кузню, велику». «Я теж маю, княже Богдане. Куємо собі з вуйком Стояном». «Стояном? Я знаю Стояна. Він тебе відпусте». «Я сам не маю хоті». «Сам? Пощо ж?» «А так? Не хотай годі». Мені й у нашому городищі добре мається. Старець ваш Славута ж жи А жиє? Скільки ж це має літ, Славута? Не відаю. Хіба сто або сто й десять? Злоба до старця, що цими днями вже встигла була пригаснути, раптом закипіла в людотеному серці знову, і він утратив хід до дальшої розмови. Богдан спитав. То не волієш? А речі ж, І без зайвих слів подався стежкою навпростець до Діброви дубового лісу, що починався за Києвим. Князь одним махом вихопився на коня, застрожив його і помчав до соляного шляху, а звідти в Хрещатий яр і гнав доти, поки сірий жеребець не пойнявся милом. Богдан був певен, що той отрок не зможе нічого вдіяти, що й про меч Юрій чував десь випадково і не віде, ніде його дістати, ні що воно є, та не міг заспокоїтися. Давно, літ тому з чув байку ті зронені слова про таємничий меч і думав, що вже геть забувся і за нього, і за своє колишнє бажання. Та варто було Ковальчукові нагадати, і душа у Богдана спалахнула новим вогнем, і серце заклатало в грудях, і руки сіпали шпаркого жеребця заповіддя. Сам того не думаючи, він примчав до стольного витичева. Сонце хилилося на західній пруг. І досі жарке й розпечене, але там, за лісом, понад самими верхівками слалася чорна повстяна хмара, і Богданові з підсвідомого перечуття стислося серце, і та хмара, й город Великого князя, біля якого він опинився, здались йому таємничим, злокобним знаком. Він страшно зозирнувся і зашепотів у суєвірному потязі. Що сим речеш, Боже? Чи слави моєї зажадав єси, чи погуби моєї? «Відкрий мені волю Твою, Боже, що полічує та чорна хмара перед стольним городом. Повідай, Боже, і я зречуся із себе і помислів моїх. Нехай лише руській землі, де поховані суть мої діди і прадіди, світить сонце». Полічити, провіщати Кінь, який утомлено ступав по майже зарослі травої путі, раптом підняв голову і тривожно заїжджав у бік столиці. Богдан зострожив його і смикнув заповіддя. «Я! Я!» Князеві стало страшно, що хтось може побачити його тут, біля Витичева, і він далі погнав коня.